247. Semnificația și importanța șamanismului Pe scurt, șamanii joacă un rol esențial în apărarea integrității psihice a comunității. Ei sunt luptători antidemonici prin excelență, combătând atât demonii și bolile cât și magia neagră. Elementele războinice, care au o mare importanță în anumite tipuri de șamanism asiatic, armură, lance, arc, spadă, etc., se explică prin necesitatea de a lupta împotriva demonilor, adevărații vrășmași ai oamenilor. La modul general, se poate spune că șamanul apără viața, sănătatea, fecunditatea, lumea luminii împotriva morții, bolilor, sterilității, nenorocului și tărâmului besnelor. E greu să ne imaginăm ce poate reprezenta un astfel de luptător pentru o societate arhaică. Este în primul rând certitudinea că oamenii nu sunt singuri în această lume stranie, împresurată de demoni și de forțele răului. În afară de zei și de ființe supranaturale, cărora li se aducă rugăciuni și li se oferă sacrificii, există specialiști ai sacrului, oamenii în stare să vadă spiritele să urce la cer și să se întâlnească cu zei, să coboare în iad și să se bată cu demonii, cu bolile și cu moartea. Rolul esențial al șamanului în apărarea integrității psihice a comunității se leagă mai ales de aceste Element. Oamenii sunt asigurați că unul dintre ei e în stare să ajute în împrejurările critice provocate de ființele lumii invizibile. Este consolator și reconfortant să știi că un membru al comunității este în stare să vadă ceea ce este ascuns și nevăzut pentru ceilalți și să dea informații directe și precise cu privire la lumile supranaturale. Datorită capacității sale de a călători în lumile supranaturale și de a vedea ființele supraumane, zei, demoni și spiritele morților, șamanul a putut contribui într-o manieră hotărătoare la cunoașterea morții. Probabil că un mare număr de trăsături ale geografiei funerare, precum și un mare număr de teme ale mitologiei morții, sunt rezultatul experiențelor extatice ale șamanilor. Priveliștele pe care le zărește, precum și personajele pe care le întâlnește în cursul călătoriilor sale extatice în lumea de dincolo, sunt cu minuție descrise de șamanul însuși în timpul transei sau după aceea. Lumea necunoscută și terifiantă a morții în formă se organizează în conformitate cu anumite moduri caracteristice. Sfârșește prin a avea o structură și cu timpul devine familiară și acceptabilă. La rândul lor, cei ce se lășluiesc în lumea morții devin vizibil. Ei capătă o formă și își manifestă personalitatea. Își descoperă chiar o biografie. Puțin câte puțin, lumea morților devine cognoscibilă și moartea însă și este valorizată, mai ales ca rit de trecere către un mod de a fi spiritual. În cele din urmă, relatările călătoriilor extatice ale șamanilor au drept rezultat o spiritualizare a lumii morților, îmbogățind-o cu forme și figuri prestigioase. Aventurile șamanului în lumea de dincolo, încercările pe care le suportă în coborările sale extatice în infern și în ascensiunile sale celeste, ne amintesc de isprăvile eroilor din basmele populare și de personajele literaturii epice. E foarte probabil ca un mare număr de subiecte, de motive, de personaje, de imagini și clișee ale literaturii epice au fost împrumutate din istoriile șamanilor, privind călătoriile și întâmplările lor în tărâmurile supraumane. Astfel de pildă se istorisesc isprăvile eroului buriat, Mu Monto, care descinde în infern în locul tatălui său și reîntors pe pământ povestește chinurile păcătoșilor, datarea o literatură considerabilă în jurul acestui subiect. La tătarii din stepa Sajan, o tânără curajoasă, Cubaico, coboară în infern ca să aducă ceasta fratelui ei decapitat de un mostru. După multe aventuri și după ce asistă la diverse chinuri date pentru felurite păcate, Cubaico ajunge înaintea suveranului infernului. Acesta îi dă voie să ia asta fratelui ei dacă este învingătoare dintr-o anumită încercare. Alte personaje din literatura epică trebuie să tracă și ele prin atare încercări inițiatice, implicând întotdeauna o coborâre în infer. E posibil, de asemenea, ca euforia pre-extatică să fi constituită o sursă a poeziei lirice. Când își pregătește transa, șamanul îmbate în, în tobă, își cheamă spiritele ajutătoare, vorbește un limbaj secretor limbajul animalelor, imită țipătul animalelor și mai ales cântecul păsărilor. El sfârșește prin a dobândi o stare secundă ce declanșează creația lingvistică și ritmurile poeziei mirice. Trebuie de amintit de asemenea caracterul dramatic al ședinței șamanice care constituie un spectacol fără egal în lumea experienței zilnice. Demonstrarea abilităților magice, jocul cu focul și alte miracole, dezvăluie o lume cu totul diferită. lumea fabuloasă a zeilor și vrăjitorilor, lumea în care totul pare posibil, în care morții revin la viață și cei vii mor ca să învie înapoi. În care se poate dispărea și reapărea într-o clipă, în care legile naturii sunt abolite și în care o anume libertate supraumană este ilustrată și făcută prezentă în mod uimitor. Se înțelege ecoul unei asemenea spectacol într-o comunitate primitivă. Miracolele șamanice nu doar confirmă și întăresc structurile religiei tradiționale, ci stimulează și hrănesc imaginația, să cadă barierele dintre vis și realitatea imediată, deschid ferestre către lumile în care sălășluiesc zeii, morții și spiritele.